او د ده ملاویدو پتایات ساتایی اشاوه دیتو سنت که سرد این مرکز دکان نمبر تاییس ابتر احمد لازان از دیمین چوک جنگیرر اور سوادی پروپریٹر انوار شیر موبایل نمبر 0301 1510 14 نو چه دان اسبت دیورتاوکو نو دا اگه درو جو رولی پاننا حدیث وفا کیم ویلو دی پانما د کانسلو کلو ابا مے داروغ دروغداری چه دی وی چه هدی پیدا کړم خو دوپاره مے قیامت کله پیدا کړو او کانسل راته داو پر چه دی وی اتخذ الله ولدن الله زن ولدنی ولدی یازبلنی ولدی وقفا به اسم مبینا کافی دے دا کار گنہکارا به رجتا بالا داروغ کلو نو دا کار گنہ دی دا کافی گنہ دی ته بجانم تورسه او علم دار لفظ زرا زواجور ديخه علم دار ال الذين انهره خلقته بو دون سويبم من الكتابه چور کډشوي دا کتابنا تش الفاظ ور کډشوي دي او عمل پینشتا يؤمنون بالجبته طاغوت ایمان رولي بو بتانه باندې پځادو باندې وتاغوت اڤ شيطان يؤمنون جبت بت ها ته ته ویلې چې چې ابوط جوړ کړو باندې ناغه وخت خوله غټونه جوړې تک نه اوز کې چا د مومنا یا د پلاستک نه آیا د شان د کاغذ نه تصویرو دې جوړلو اده پیتل ميتل نه اوشکله دا هغه کې خوله جوړې کړم هغه شیشه خو هغه یې بل شان تعظیم او دې بل شان کې نور هغه خبره زبرک نشته لږېب دغه ته وې بل جپت جادو ته یار هغه يهودي اندازو کنه جادوگران او چې په مسلمان ماموریت تکلیف راغی یا ته سروک شو یا او اولاد رواني کې جګړه کې کور کې نو دی بیا لګي نو کله ټوٹ کې کله سحر کله تعویز د شرک اکل یو نه جمعیلا کله بل عررافلا کله بل ترمیتیلا کله بل کاهنلا یو خبر خو هغهږي نو دا پس باندې یې کینډولې بل جبت و جادو باندې پسې هر باندې چې د پټو سونو آلوي نو حال څنګه وي څو سحره جادو سره یې کنه او تاغوت شیطانان سرکش شیطانان پیریان هغه پکې داخلي تاغوت هرغه شی چې د الله نه څوار هغه تعظیم شنو هغه تاغوت او کنه کوز یو ځل نه نه ستو لې لې پنسې دي پټ کې والي د سترګې او وې سره د ابي رسېب دي او خلکو درې خبره تعلیم ورکوي ادا کرامتونه دا خبرش ماری او وختاس کی خو پیغام نه دا توه رات نه سوچ پکار نه ها ها چدا مول زاده حکم کی او صحیح عقیده خی خلق و تا یقینا چدا پیر ددا بزرگ دا نیک دی و چدا نه کی نغه تا خو تر اخو بیا نیک نه دی کنه نن چې وګوره زيبه زاي او په دې خبره مشهور دي چې رپلانه شساجتینو بالکل هغه سره تعویز دے هغه سره دای دی هغه ری ها دا خبرې چ یا بهجیبتی یا به توغوتي. او دواه د نقصې سزونه دي. کجببت دی کهغوت دی. نه دوه د دوخه خبره ده نوړه جوه دي. د دوه د را رو شي. دواه د نقصان او طببع او د اکې د برباتي دوي. او دا یودو هغ دا ل کله مسلمانانو سره حسد جوړ کوو او دشمنی جوړه ک نو په خو ب شو چې دا مشتکان خلاف دی نو لاړه مشتکانو سره ملګري شو. اږي تی وی جی سره دین غوستا سوداره داغیزه کېره داغی دا, دا خو جبه کار دي چې او زنه سم ته پکې ته جن یوګنا چې دې هغه مشرک میوره پیغمبر کم یادی قوتول یوشه نه استل پای کې خدا بته نه لګي دا ګوره د دین فلسفه واخا دې خوځ یو سندانه لږه هم شکل پیدا کړی چې و سو کې نه پیژني او هغه د مؤمنانو بل جرنیلنج کومو هغې چې به یو ځای نستو او د بل ملک سفیر باغې خبر به کوله نو پیژندل به نه چې پهې ک امیر کمم ی دی د داپوس به وکو چې ما امیر لهځ چم به په کېښ خا او خدم مزګار او دسله شويښکارې ده ی دا دیغ به حیران شو چې دا څګ دا نور ناستې پهه د دغه شان ن دی دا دغ وخت اسلامی فصابوه نو یو چې داسم کار او سم غستا سودا دیندی و یقولون اوای للذین کفروا ای غستا دا جکافراندي ہؤلاء نا کلک چلی احد من الذين امنوا سبیلا دی ډیر په ہدایت دی دمو مینا ناپ جنکی احد دی ډیر کلک دی پدین د دې په لکه د خپل دین وړر شواپ ډیر په سویل روان دی ته بس د دې بکرش د وجنه ناس وکولہ انا او سفت بیکو اولئك الذين دقا خلق دی لعنهم الله لعنت کر دیمان دی اللہ ومن یلعن اللہ اگا سوکو چه لعنت الله پاگی مان دی اللہ فلان تجدلہ نصیرہ تبا نمومی دا پارا مددگار دیا بیسوک نیچی تب بوسیوکی امددیوکی نو دا خبر اکولا چگورا دا خود کم وقت را روان خبر را نبوت زمونگ دی مشریز زمونگ دا نو دیمونگ دیلائی کچھ نالاوه خب ام لهم نصيبون من الملک ايشتري ده ده ده پارا برخد بادشاين كچريوين فإذا الله يؤتون الناس نقيرا پس ديوانو ورکل خلق داغ ده کجوري نقيرا معمولي داغ نين نقير ستوي ده کجوري عدوكي چه وغوري نشاط ده ميامسكي په يو داغ لگتلي معمولي داغ ناغا نقار ده نقار ستوي ده نو نقیرن اغا زے اغا محمود دا داغیم دا دا دا را بهم چاله نو ور کرے ایکے بصراشی اغا سومرا زے نو و دا حالن اغی ور کرے اگی خود کو دڑا کو باندې نو لگے درو ادم مسلمانانو نے پزیات قیمت باندې اغا زے نو واغستل نو کور چرا له زينه واغسطل نوو مسلمانانو شروع نه نغيته وباس تشابه ياسه ملک خوشکه دا کار وکړه د تاسو به ریب چلا مربي ورکی زينه ورکی نقير انون چلن او نه د عامه سيزونه د استعمال هغه ورکلو کنه چلا دا خو بیازه د خلقو یقین نه شبز مونږ له دارا کې مونږ لا غراكي ولې ته له نه ورکه سه هم يحسدون الناس هاي کې خلقو سره بلکہ دی حزت کے خلق و زر علامہ عطاهم الله وباعث تو صرف دی اللہ من فضل دی غفل فضلنا دی نبوت ورک پیغمبر اللہ محمد لگا او دی قران ورک دی اسلام ورک عزت ولا ورک غو سپدی نذگی ادا حسد نڑک دی فقد عادینا آل علی ابراہیم الکتاب پس اکہن السلام لکتاب او کلم کتاب ورکلو حل نہ دگا ول حکمت او نبوتم ولا ورکلو فَآتَيْنَاهُمُ الْمُلْكَ الْعَظِيمَ وَارْقَالَهُمْ أَغِيلَ رَبَ الشَّيْلُوَى وَتَشَغِيلَ وَمَرْكُولَنُ دَا پيغمبر صوفله دل هغه ولادت نری هغه دعانه وکړې د بارا کې د تاسو خو بیا د هغه سره حثت ساته فمنهم من آمن به فاشاد أغينا ایمان سره باغو ومنهم من صد عنه او الذين تو قاوتوا ورید الله غنا غسر حثت کولو انکار دې کولو وقاظه جهنم ان الذين كفروا باياتنا يكنانا خلقك كفرك لذي ذم باياتنا فاصبله صليح نار ذرذا جم بدنك ودي لورتا جهنم ورتا ذا كفر تذاشوا اوبياج بكفر باندك لخش كلما نضجت اركلاج اسوذ نضجت اسوذ جلدهم سرمندتي لی اذوق العذاب دربار جو سکی عذاب کله چې سرمن یو ست د بدن نور سامن یو به چاړوسی د دې لپاره چې هغه عذاب وته بوره احساس وش او سکی کې وته ولی چې دا سره منه ختمې شو کنه نبی یو نور بدن کې دا ته احساس نه مړ او کله چې سرمنه بیا ته شي نو دې به نورم په عذاب پويږي تاسو به وګورئ دا امیشوال چې یو وخت دی دا سپاد نشي چې ګنه عذاب وته ان ان الله ياكنا الله باك كان عزيزن حكيم ده زور اور حكمت ونوال لا تقوي ذكرش پر به بشارت والذين امنوا وعملوا الصالحات اخر جيمان اعمال نيكل نيكو سنذلهم جناتن ذل داخل بقودل الجنت جنته تا تجري من تحتها الانهار وجيګ بلان دراغنه نهرن داګي دبنګلون داګي دولونلاند دومل كون نهرن برواني او که اسمونہ به کی صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم او بل دا بندہ دین دا ذکر کړه چې په دا څه کې ډېر خوشاله دي چې ونی زیاتی او بس زیاتی خیستہ زونی حوالهږي په ډېر سره کې نو کونه انده تاغه زیاتی سره ته پتابیاځ خالدین فیها ابدا همیشبوی باغ کې همیشه به انتها بس هغه بیا دخلود دي چې هغه دخلاتینه لکه نا او ورته څو مثال امام غزالی ذکر کړل لږا لبن د باندې دا چدا همیشه علی وسنګي نوې دا دنیا ټوله ډک شي حدیث نه وایي تر اسمانه پورې د غوښتور دانو آیا مرغې زرقاله پس راځي الاګه نه ودان وړي نو دا ځوغ برابر شي د ټوله دانه مخته شي واه همیشه علی نه ختميږي تاسو سوچکې چې یو نه پدانی یو مرغې راځي ها او د جوار دانې یکه زذر کاله بس راځدا بس وره وخی نو داغه دانی بس ان کلاسیک دا یو تمثيل لري د دی خبرې بیا بالکل همیش وا او داغه خبره نشته چې بنده یازه کرے دنیا پر له حاضر انت کې بیا موږ یو یو دا غو بتانس نه اکل تک دا تصور نشته لګي واخې استباغي چیو دا هم تاسو لري چې کورته ما واړ دل څر سال پات ملي بیا تاسو کې او بهر هدل دنیا پر له حاضر بداسنه احساسی فاخرت کې دا خبره نشتاه لا هم ازواجون د لپاره باغ کې بیا ني متطهراتون باغ کې کښې شوي و نو دخلهم ا داخل بګودین را ظلن ظلیلا صورت شوق تدی پلیلن ګور دی او ګتدې همیش دی دا ټول صفات باغ کې داخلي دي دغه نه احکام سلطانيه شروع کیږي مخکې مزایل ذکر شته احکام احکام درایته نو ځ احکام لمشران چتا ته مخبلته مواري ادا کوي او بیا ور پسيروس ته خلقو دا حکم دي چتا سو منره ديغه احکام چکم د شريعت موافق تاسو ته وي ان الله يامركم يقينا الله حکم کې داوستا ان تو عبد الامانات جتاه واپس کې اماناتنا الى اهلها اهل دا غي دا چې مشرانو کې دا کمي زیاتی چې امانات حق داران له نور او رد پاګه خلقو يهود نصارا جاي خوردا خبرې کولې تعلیم و مې نه نه ته تعالین دې تاسو مشاریکه وې نو امانته او آپاس کې خپل حق داران تا دا کله چې ما کفات حشوا او نوې دې سلام راغې او دې وچ بیت الله تزو نو ور باندې نو کو نجي اوسړي سراوا نو عثمان تل حبین او عثمان غالبا ناګه کلید بردارو کو نجي غ سراوا ناګه انکار کوي ځنه ور دیو تدیر وکاو رضي الله عنهم اور هغه په ماخېواله فکر بزرګرو د کو ان جواب سره هغه ورلر کو دې کولاوک بیت الله کنه بیا روز ته اباس رضی الله عنه چر را کو انځي ما نه راکه زبانه خدمت کوما دا خپل شره په وک کنه چې خدمت ته دې کې آیات راغې ان الله الله حکم کیتا اوستا چا اباس کې امانتنا خپل حق داران او قل اهل کو او سړي راشه کو نا غوې نا لم تامل او وخت دی الله ستوک په زور را نه واغسته اوس را راګه نا غو ته وخت دی وګوره آیات راغلې له دروانه نا غوې څنګه یا ته نا یا ته ورته وې ما څنګه ایمان راوړو هغه خدمتړو هغه تا واله شو ما څنګه بیا خپل شوق باندې کار کوي اننج ته چې ته بوای ګره بیرې له ورکه ما له دا خپل دای غرشونه دې خو راولي دا دل بابا له اور کته نیم سم کنا م نو وخت تپازونه شراتله ته په حیرانجه ده دې ورته جماعت کو نج سوک نه اخلي یو بلته ولي نو اخره کې دا استري له اور کې چې بیا بیرست واستو خبره چې اوس نړۍ د دین خدمت پخپل خپل سر واخلي کنه چې با زمانه زور کیږي نو کوم به لوخته د جمعات په صفای په کونجې په کاری او څلته دان برتکاری صدا به څوک او اذا حکم دوم بین الناس کل جتا سو په سلی کوي به زحال کوکي ان تحکمو بالعدل نلار د امر کی چې په سلی کوي په انصاف دی کې به انصاف کوي دا مشرانه د حکم دی یارا انصاف ننسته په دلته نوکي کوم دی انصاف کوچاو کوړه باخای دا ال راضی چې اسلامي او شریعي قوانینی <coughs> او اج لئی نبی ا ٹھیک تا ان الله نعیما یعذوقم به ان الله بہتر نصيحت کے بیان کی داو زب دے دار نعیما ډیر بهتر دی حکم کی نصیحت او عاج کی باغی باندې ان الله غنا سميع بصيره یقینا ان الله يريدون کي لدن کي مومنا رضا حکم کی یو ترغیب دے تعاد اللہ دا رسول تا اول دغه اح مشرانو احکام من شریعت موافقه يا ايها الذين امنوا ايمانكم لا يكون ايمانكم حتى تؤمنوا بالله واتبعوا الرسول تطاعوا كذلك اطاعوا كذلك الرسول باول الامر منكم او خواندان د په رسول په اطاعت کی داګه ټول خبرو باندې خدا څخه بالکل برابر راستي او بلا واسطه کی کوم دال پیغمبر خبره باندې چې کوم احکام داسي کنه او اول الامر چېږي په دې باندې مقرره دي چې د الله د پیغمبر حکم تاسو ته وي او ملک جاری کې نه پس کوي ناغامه نه چې صحیح وي یا تاسو مشر د دین کې پتنځمو جماعت کې اگر تا عاقده عمل کې چې د الله د پیغمبر ا دې د هغه حکم ساری موافق ناګه کا یا هغه مشرانه دی د دین چې تا د زده مسائله او احکام وکړو چې تا د نشور ته دي اږي په فهم سره پدوږي اجتهاد استمبات او کلوزه رسیدری در قران ندا حدیث نہ نہ غمنه نو دا خبر ادا قول الامر منکو دا, دا غیبون منی او چتا اثری در حساس ساته و نیمن دا غت خنه کی هاو خبر ادا درا چ داغی مزبوت دلیل نشتا ثبوت نشتا نا خبر راغلی بالکل دا گه نظام ساته خو پاغا نظر کی او آیا چکم علما وس پرويز حدیث دا حدیثونه انکار کوي الوي دي د جده دا کتاب ګوره او حتی را پلاني حدیث کمزور دی پلاني داغه په پکوم راه کوي او جده دین د علماء و ګوره ناغي په خلې تاولې کمزور دي په کوم درجه کمزور دي بیا هم سره دې کمزور دی خو ایبدا په خپل ځای باندې چې نارکول اروا نو له نشي چې د خو د کاراو د کمزوري په ترته ولګي په خپل خپل ځای شتا نو د اړین په نظر کې وتاو ګوره څکه نه کومزورې خبرې دی په فائقہ کې په حدیثو کې دا غوې نشاندېشه ولکه نشي دا کومزورې اا بیا خپلش پېشت نه کوي ها سوچ پکاره اين انا ذاتم کشرې تاسو جگلو افلافي شين پيو مثلا کې پيو خبره کې چې دو الامر طرف نه راغله دا فردوه اله الله ور رسول واپس کنه الا دا پیغمبر دی هغه دا ان قران او حديث سره دی این کونتم تومنو نبی الله و یوم الاخر کیدا سوچی مانڑے باللہ پرور دا اخر و قرآن و حدیث سرا نو بالکل غلطی نو بس پرے دا دا پابندی نشت بچا بالی دا جو سمرا د امات علماء دی ائمدی خی با قدرت اجازت ورکڑے من تنو نو تا تے دا اجازت کڑے چپو شے دا خبر غلطی کمزوری دا نو آکا او جو کما کارو صحیح دا آواخ خداګير دارنګ نه دي کړه خلک چولکه مورکيخه دا غي ځان بوکول غواړي هغه باغه کتاب له پیژندې شي چې په انسان سره لیکل شوی دی شاول الله رحم الله عليك دي د علماء نه غره وکټې شي ذلك خير و احسن تاويل دا غره دا اورې را خستر په اعتبار دا انجام سره نو صالح وکړو چې الله مول توفيق راکړي د خپل کتاب د ویلو دلته کوله باګه د عمل کوله او د پیغمبر دا حدیثو دا ویلو دغد كله باید عمل کولو او دا څنګه نور مسائل او احکام د دین چې هغه کتابونه ده وکحو د علماو نو چې هغه دکو د دین په خوغو باندې پښ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 مخیاتون مبارکاو کې احکام سلطنیا ذکر شیو چا ول حکم دا غیناو و مراو تا مشران تا چمنه تن حقداران لور او دویم هر کفسم پیښلې چکوینه غو په انصاف سره کوي بیا ترغیب مؤمنانو تا د د الله د رسول تعاعو کې او کم چولمردي د دنمه شران دي نو د هغی په احکماتته دهغې په مساائللوبان دی عملو کې چې کل هغ تو د الله د رسول خبره کوي ځکه تعات دا په معروف کې کېږي او معروف ویل چې د دن خبره تا که د دنیا په یو خبره کې د دین په خلاف کې تاسو تاریخي خبره حکم کې متأثر نه نیولې بلکې د دین په امر کې باغی پسې जबाबदारी کوي رواني کېبال یع راګي سمسلو کې اختلاف راشي نو حل به په قران او سنت کې ګورې نو تر عبادت او طاعت د الله او رسول حکم به ذکر کوي د تحیۃ القتال د جنگ لپاره تیارې کول سامان تیارول همयंस کې سواجر ذکر کې منافقانو لا زکه یو خوګي تعد الله رسول نه کو ظاهر کې ایمان دعوا کولا دیم فیصله د الله تنو تیار د قران فیصله تنو تیار فیصله بيټوله په شیطان کولو او پاغه چا باندې در دین خلاف نغيله زواجره ذکر کی زورنوی ولنه ورکی دغه شانتی کله چه تحیۃ القتال ذکر کی تحیۃ القتال دا غنروست زواجوزی هغه خلق ته چوستي کوله د جهاد په باب کې ا مختلیف او عیبونه ذکر کی د هغه خلق جهاد تا درشان اقسام ذکر کی, کی, کی دا منافقانو دا زوره نه دا بده الفاظ و سرا الم در الى الذين او ا خلقته يزعمون شي غمان کی ا غی دعو کی د زعن دوڑ معنی رازی خپل معنی خو گمان ده گمان کول او دویم زا ام ویلیش دعوته تدخ الخلق تو گور کنه چې هغه دعوته انهم امنو چې کنندی ایمان راولې بما انزل الایک فاگر کتاب چې نازل کړل شوی دی تا ته په قران باندې لري وما انزل او هغه کتابونه چې نازل کړل شوي دي مخکستان ایمان خوبټوله باندې پکارو خودی ده ایمان دعوه کوي او دعوه چی وصده کئی ناغب بیا عملن ثابتیو وس عملن چیزی تاو گوره نردی دعوه بات الله زکا چکم خبره کینو پاگه عمل نشته تا تا کتاب نازل شویده پاگه خودی پیسه لنکی مخ که چکم کتابو نازل او اوغا تصدیق کی د قرآن نداغه تصدیق دا وجه دې قران دا غار نه دي دا قران فیصله نه مړي احکام نه مړي یوی دیون دی اراده کوي ايت حاكمو الطاغوت چې په سالوسي شیطان ته طاغوت یو هو نبی عليه صلوات و سلام دي چې هغه په دې کې په قران او الله په احکاماتو بل طرف ته هغه مقابله کې سوکناسته <بصل> ا فیصله کی نو غتا قوت الا طا قوت مار سوچ چی وی د نبی علی سلام قدور کی دیو خوا غلوی منافقو رئیس المنافقین عبد الله ابن عبی اغه هم ها د یهود مشرک کعب بن اشرف د الله ابن عبی نا کعب بن اشرف نا غب یو ول فیصله کوله دغشان بل یو تنو چا هغه ډیر ل او کاهنو ناګ به هم د خل دا پصل کول مسله جګړې به و ناغ به خبرهحل د هر د خپل خپل خل س کا او د هغې مقابله شیطانان او توواغیتغوت چ ته ووي سرکش خل دپغه وختو دا يوم مقد سره راغلیوه انصاریوت او ظاهر کېغ مسلمان ګړ ل وې مان د او خکوول ک سرمون او منافق ی ی سر په سخبره جګړه جوړه شوه نو و چره به سر به کولو وواړی ټیکته پهینې وبکه محمدون صلی اللہ علیہ وسلم چې زما استادیمانز کې با فیصله سوق کئ محمد رسول الله هغه ډېر خسر ډېر چا خیال نژاتی ر حق خاطر کئ ناغبا صحیح فیصله وکيو تاسو په بیمانه مरावर دیو ملګر دیو مو سره کې دا و هم کې نو بس هغه باندې به فیصله کو ناغبا صحیح بیني وبینک کاروبار نشرب چې زما استادیمانز ګا فیصله کعب کئ انا اشرف لشه يغل ال يهودي عالم نه اوګيله پیسې لګيلېګار نه پدې باندې راګي خبر او درسه فیر قاله کې هو دلاله نبي عليه صلوات و سلام دا چې هغه حاضر اوري دا دوه لور تهرف نه نو او کله دې يهودي په حق کې چرته حق دی او دې سيد پدې کې چې بارو دا سره دې بیا نه کوځي او تو چره داسې کار دی چې ومررهدل لاول چې مطلب داې هغه هم په دی پیصلله کېسه خبره وکې او نور به هم وااض ح که نه نظر به هم او بیا غوري نه غور ته و جکه پیغمبر دی نو هغه پصلله وک هغه نهروسته ته پیسصلبلغااولې تیر خو نه خبرې ده ناغه بس تن حق ور ده حقي زج ز چلاله از هو انکار خ کار کولې نشته نبيه السلام د فیصله نه هو باندې کته چلاله امر ده لون هته يهودي خبره وکړه چې بس دا شن فیصله هو پیغمبر وکړه هو دوي چاغته هم خيون نو تعال راډ اگه نیتا پوستو که منافق نه چه خبره داته نه پیصل نبی علیه السلام کلی ده اگه او اگه زور کسر آسم چلاله کورتا لطوره اراوڑا او ده منافق نه سرطه او او وی وی چه سوگ نبی علیه السلام پیصله نمانی او ده اگه نروس تو بلخوا پیصله اوڑی نه ده اگه صدی پیصله دار ده دا اگه نه ده امره ده لانهو نوم فاروق لقب صلیبا فرقه بمیاز ده حقوباتل کې تابع دې فیصله بابا کولې ده نبی له سلام په حکم باندې نو ځکه منافقو یې و چې أغلې وړو او داغه په اسلام دې رخم آتا لوي ښا غد غشاتوي کله چې داجرو شو نورستو منافقان او بل جړک اجدا خو غي چې رو غوشي او صلح او لوکیو سبا جرگلی دا داخل دیتا پارتی لیوو نو قرآن و مجید اغیل زورانا ورکی چی دی ارادا کی ایتا حاکمو الادتاغوتا چا پیسلو سی شیطان تاغوتا او مخالف د دن تاثر کشتا وقد امرو ایتا کفرو او یقینا حکم شویر دیتا چی دی با کفر کی پاغو حکم خرده شویر چی دی با کفر کی و شیطان با دیتا اپیسلو پا اللہ کی نو کوړه کنه عدالتونه سپته لګي او مسلمان ته چې پکې د اختیار ورکړل شي جیو خوا د دین پیسې لره شریعت چاته او بل وی قانون دی ان له کوم پر پیسې لره ستا کوم یو خوا کړی نو دین باندې پوې چې نه شریعت کوما ولې یو خبره غلط را نیولې نو نشو کامیابیږي نو مون قانون خپل نو خاځه د قران او شریعت په مقابله کې ورسړي د کوفر قانون اخلي نه تاسو مسلمان شئ د تاسو حکم شویل چې د کوفر کې باغې باندې او یرید او یرا کې شیطان ایو باللهم ضلالا بعید چګم راګی دله راګم را هلی لري سره هغه خو د دین له لري بوزي او د دین له لريواله بصرازی چې په داسه معاملو کې ته د قران او د شریعت قانون پېزه اوه خو د دنیا داګ سرکشه <تصفيق> او بي ايمان قوم قانون اخلي دلوه وساط ده پا ملک كخا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَرِكَلَا چُوِيلِ شِدِيْتَا تعالى وَرَاشِ الَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ اگه كتاب تا چه نازل کرده اللَّه وَإِلَى الرَّسُولِ او راشِ پیغمبر تا انزل الله چه نازل کرده یعنی قرآن اگه قانون شروع او پیغمبر ترشه چاګه مقنن دي هغه دي قانون جاری کون کې نافذ کون کې دي اپ دې باندې فیصله کون کې دي رائت المنافقین ونبت منافقان خلق يصدون عن الصددا چې باندې کې باندې باندې دو سر مناکی کې باندې او ری باندې باندې دو سر مخامق انکار نش کولې ولې تدعو د ایمانم کې غم وسره ده کله که ښکلې انکار کیږي خو بیا معلوميږي نو هغه چې کوم مقصدون دي په اړه کې نو اول ځای په اولي دوسر په ستاريقه ځان بچکی اورډه تکي ځور زور چې مونږه فیصله خو اوري چې زمون خیال پکې وساتل شي فكيف يذا اصابتهم مصيبه وسترنګ به حل کله جوړه سي دیتم سوې باته دما قدمت ايدي هم په سبب د هغه عمل چې مخ چه تا پیغمبر پریزیه پیسه لبا خوڑی نو دا خطا نقصان که نو چه داگی دا وجه نتازه تکلیف جوڑ شا خصیبت دا تورا سیده نو سکوره کرا ثم جا اوکی احلفون بالله بیا رازی تا تا قسمون خورید اللہ پا نم بانده بیا رازی اتا فریاد که شکیت که کل چا سالے قتل که امر ردلان ہو نو دیلالو نبی علیہ السلام تا شکیتو دا او وکړه عمر رضي الله عنه څهړې زموږه جلې هغه ودې لپاره تلو چې هرکه زمونږه دا روغې د خبره سمشه نو زره جګړو نه شو ویدا مطلب یو نو بیا راضي تاته او قسم نه کړی د الله په نوم ان ارادنا زمونږه ارادنه وکړي الا احسان او توفیق مگر د بلای عدم لا پو الا احسان مګر دا خیرخواه او د خېګړې په توفیق ا د روغې د جوړ جاری چلدې مېنس کې یو بر سره تعلق سمش من خوې دا ویلو د 10 دقیقې برات نور قرآنی رسولون خلق کړل کې اولایک الذين يعلم الله ما في قلوبهم دا خلق وې بوې ګل باغاسو چلدې پسونو کې دي هغه نیفاق دي هغه دروغ دي د کفر سرا موافقت تي و محبت تي فا اعرض عنهم بس مخوروا دذينا دذي طرف داری او دذي بارا کی فکر مندی غمکوا واعظهم و وعظوك بیانوک دیتا نسیت ورطوکا واعظ کخپل معنی باندولو من اکول لی معنی صدا وانها هم عما في قلوبهم من النفاق وصرایر الشر دذي پوزرونو کی جکم منافقت تي اغمطر شرو ندی ناکار نو داګه نه منعک وای ذهم ورل توک او کلهم فی انفسهم قولا بلیغا او حدیثه طحقد د دې نفسونو کې وینا رسیدون کې زړه تا او کلهم فی انفسه وای دې ته ردی قولا بلیغا وینا مضبوطه او محکمه ارسیدون کې زړه تا او اثر نا کا معنا خبر او یا پیانو پوین په مجلسونه د دې کې مجالس امه خپلونه ردي ځانله پاګه باندې ورشه اودیته خبرو کا دا څه خبره چې هغه بلیږي خوا ساری پکې نو کوم چې پکې اصلاح کول غواړو نو نه منافقت نه بس نو غواړو کدي څه غیرایشی خبره مې نستا ا پیغمبر خبر اله گلیش می پار دی چې دا خبر اومنه لیش و ما ارسلنا من رسولن ان دی لګلی مونږ یاسيو پیغمبر الا ليطاع باذن الله مگر چې طاعت وکړی شی دا گو او حکم د الله باذن الله داغه طاعت پټول باندې فرض دی لازم دی فرضت طاعته علی من ارسله اليهم داغه طاعت ک شو چا پاغ چاباندي چېغله چا ت لګدي تر قیمت پورې چېڅوک راځ مقعفې په باې چې تع بهې د پې غمبر نهېمون او پ غمبر مګې د پااره چې تعو کل <سؤال> چې دغ بید الله دله په کمباندي ددونه پقانو ل پ کارو چې د پې غمبر خبره من دوول کې د او پ سر بلخواغړه بیا چې کله داسې اوکړلو نو کروش تر اغلیوی چر دموږ نه غلطیو سو مونږ په صلیبل خواوړه د مخ کې نام ده زور لګو چې اخوې وړه يهوديان ولا نو کپ دې باندې ستو ما نه شو ور اغلیوی نبی له سلام ته ویلی چې زما د پاره بخنه وغواړه دا په نو وغواړه والو انهم او کشر د خلقو ظلمو انفسهم کله ظلم او کو بخله زانو باندې چې پیسې لخواوړه کنه اغا له نکيه ودا جاءو کا اراغلي وې تا تا رښتور دغه الله فاستغفر له فاس وخت وی د الله نا واستغفر لهم الرسول ا دغه وخت وی د پیر پیغمبر لوجد الله تواب الرحیما لوخا مخه مونږ به الله توبه قبل اون کې رحم وعلى چکه شو اراغلي وي استومانی اختیار کړو چه مونگا خپیمانه یو مونگا غلط دکل دا اپیابا چر داسی نکو خپل ایمان و طاعت خالیس کو دا بولا بورا اللہ با معافکلو او ناگی خدا ساو نکل کنا اگی خو سرددی و جرالو چه سردی قتل په ورن پا پیصل خدا اگیس فروانو دا آیات کریمه دا دا زی مفسرینو سواقیات کر کلو عطبی شوی تناستند نبی علیہ السلام قبر سرا ادي کیو باندې چراغ ااو هغه خبره فریاد وکاو چې ما په خپل ځان باندې ظلم کړی دی تا تر ما چې ته زما د پارو وحنا وغواړې ااو تر علی شباعاتو کې اساس اشعار بیا وې او واپس لاړه هات ابي ما باندې خوب غالب شو سترګې مورنه نبی علیہ السلام میں خوب کہولہ اراتے وی چاله اتابی پروندک او دغه سړی سره یو دیشا او دتو آیا چتا تا الله بخنا وکلا دا روایت ته نرده د صحت حدیث پاتنه لګي او بل پکې دا خبره ده چې دا څه واقعیات او دا څه عمل چرته صحابانو نه ثابت نو نبی علیہ السلام په جون کې چانه دې یا علاقه د وفات نرستو صحابو چته دا کار نه کړل او باده شوره باندې چی خبره دا باندې چی عمل خور چا دا لپاره دلیل نشي ګرځي دي هی خو نه پووي ګره دین پوسول باندې ولي باندې کې پات شي وکنه هغه صحابانو سره باندې چی راغې ها او جماعت کې او د سماعت شروع واړه وای صحابار اپازو نو بي السلام مي هو نور کار بجول شي بیمار بشي نو کا کو پوی دی په عبادت د د عبادت د ځای یا یا هر د ورکی تو ګور نو د باندې خلک چې ناګه د علم او د دین په باب کې ډېر کمزور پاتې شيوي دا ځای په مسجد کې او تن را دن نشو دنګ باندې چې ورن سر راکته قران نه وته ا چرګه ځای او قران مجید یو چت کو ابصر باندې تاسو را تاو کو ما سبق وین आवाज مور کې مې دا څه کې وې دا ارې وځوت کې مې لکټون دی بي مارې ما نو چې دې سره له خښه ما نو ما په فوکه دا فو د وایده چوز دې کې عمل به وکې نه له به خکې بوتل پس نه باندې را پاسو مګنه توبې خښې نه تبان دوه لوغه دغه کاری یا ورسونه رواجونه چې په درشل باندې فارانیږي او ساروی پور باسی دقا گجران و جلان وغیره دیده پارا چی ردین دا مرز وزی یا په نظر لکی دیلی حاتی وزی نو دا خوص دین نده نظر باندوالو ندین نزده کی گی او ناگر چا دا دلیل لی او بیا پا که فرمیان زا خوب امر اگه چه دا خوب خبره شو ادا پا تم نلکی چه دا کرامت دا چاشا دا, دا خوب والا او کرده بانده چی نہ <ناس> قران مونږه تاسو ته کارا خبره د جون خبره ده نبی عليه السلام زکه په جون کې چاغه موجود نه سو قران وکړه دا کنه نو ته به د بخنه د برکت زې آغو چې راغلي به آغه ته وځه موږ خبره وا په جون کې او سر شویندا سری داغه ورځ ته به او چت خلف صحابه هغه ته چې زمونږ نه پر بلکې یو بل ته به موږ زمونږ نه سوال کوي دعا کې میات ساته نو صاحبو موجود نور بشمار د علم لري خبرې چې دا کار چانل وکړي نو کار یې ته ذکر کړی نو یو شاذو اکیاده چې دلیل لري د نن خلقو د بارے چې غيم وې د الی قبر لزو اوبته دا وایي چې څنګه د پاره سفارښت نو بي عليه السلام با سفارښت کوي خو کې کو کېامت کې کوي نو دنیا کې د سمات لري <coughs> او د ګنا نور توبه وستو ازاغه خ پیمانه کېدل او قران ویل لیکنه چېباس توبه وستمه کیم ویل دي ګنا ته وښه ا سم دسته توبه وستا نو بس الله مافي دې کې اوتلو ته ګريو د اجت نشت او د امره بوخله سوال امال ان صبا کرم او فتيان دي بكي د څوک حاجیاں زی نبی علی صلواۃ سلام روزی ته خاتم نپری ولیاږي بوئږي چې دې راغلي د ډېر بیار پېنا ادي بداسه عمل کی چا بر دین نه نه حج به هم ته خراب شي ځکه چې قبر توازن کی یا سجده کی نه داغه د آداب او خلاف کار دی ناګي نه پریزي بالکل نه پریزي خو اتا څوک دا سوي کی دسبه کې ورشي ناګي سره لولې بنتونه باغې گزار ورکي نو مطلب دا شه چې د توبه دروازه هزار وخت کوله و اکتو پاکور که کبا مسجد که کبا لار که کبا گناه پا یوزه که کبا ستو مان شوی اتو با دوستاو رضی پاکتو نوم اللہ دماغ کی او جدو تواب الرحیم فلاو ربکا لا یؤمنون پس دا سندا سنجر دی خلقو خیال لے قسم دے پرابستا باندے لا یؤمنون دی ایمان نشروڑی دی مومنان نشکی دے حتی یحکی چی دی حاکم کی تا لرا فی ما شا جربائینا هم پاغا مسلوکی پیدا شوی دی پا مینس دی دی که هر مسلوچی مینس کی جتی پیدا کی گی نو چپاغی کتا حاکمو گرزی حکمو گرزی حکمو نک حتی حکموک چی تا حاکمو گرزی کدا نہیں نو ایمان نشی کامل که ایمان نشوڑی گی دا گورا مسلمانانو تم پورا تعلیم و سبق چتا څه د جون په هر اړخو کې هر موخه کې کله پیغمبر طریقا او سنت خپل نه کړو هغه خپل حاکمونه غواړو نو ایمانو نه قبلږي لا یؤمنون ایمان نه جوړیږي چې مضبوط او محکم او صحیح ایمان ثم لا يجدون في أنفسهم دائم خبردار بیا دین مومي په خپل ځرونو کې حرج مم ما قضیت تنگي داغه به سلینه چتاو کړه حرج تنگه ته ویل اځ نه تا باندې به علاوه کې هرڅه بیا خپي چردا موږ سوچالو كلا سوسو نو هغه وخت چې خدای د جون خبرو د نبی عليه السلام موږ هغه مثال نشته کنه نو وس به دې و خسردا شکلې چې ورې د جون په یو موقع کې غم یا خادي وی یا د ماشوم ختنې او او د پیغمبر پاک سنت او کې اول خو تیاری کېده بیا مجبورش وی کې یا د ځل نه غورست بیا وای چېر ماته چاوي چې داسه کوا ایوبل خپاش ادا خود ټولو نه رسید نو قران وای ثم لا یجدون في انفسهم حرج بیا نممه په خپل زونو کې تنګي داغه فیصله نه ته وکړه د پیغمبر فیصله د هغه سنت د طریقه دا ډیره به تردا هغه کې ردی خبره کوي چې لری ساتل پکا چې را سو خپش خلق چې پیغمبر پر دريقه خوشاله نشو نور به رچا به دريقه خوشاله کیږي ا جباغيه به تا اعتراضات وکړو نور پس خوشاله دا خود مسلمان نه خاله چې د پیغمبر سنت دیو کړ عمل لبه ورکو نبيابا پهړه کې تانګي نه راولې که راځي هم خطبه د پکه تبو چې پزدار پیغمبر سنت ما غادا ويسلمو تسلیما او غړ کیږي بغاړه کې کی خود سره تابیداریږي په همیشه تابیداریه دغه خبر وزهن کې ساته یو طریقا او پیسہ له پیغمبر په سنتوي یو شوا دبل چا باندې دیم کله چې د عملو کو په سنتو نورستو په بزنه کې تنګینه راولي تاغه موګه چې را مزه ته وای چې زړه د حل شوان بیا بدا کارنه کو نو و يسلمو تسلیما تابیداری په همیشت تابیداری سره ته چې کدا مو <متحدث> کاوا کبه ای کداګې نه رسېږي تر مرګ پورې چې څومره حالات پهมารا دي څومره پیغمبر سنت زګا لګو و يسلمو تسلیما اګاړ کېږي په اګاړ کې هوځو سره تابیداریږي بور په تابیداری سره او همیشا تسلیمان همیشه تابیداری د تا د دومره ګران اح نهګ راغلي خبري دي او پهغېې تاسو راستی کوي که د ګرانې خبري ان ان کتاب کهجرمونګ فراسګړوي پهديباندي انې قلو انف کوم چقتل کې او خجو دم ی ځ د خپلو کورنوونه ما فعلو الله قلو من هم نه بهک دا کارو مګ څډیر لک لک ووچاري بدادار کړ ما فعلو چرې بهم نو کړې کدا خبره به پارس کړې وي چې وبل قتل کې هغه بند اسرایل ما نه چې پارس کړو او زه رقل کورونو نه دغه شان ته پرځه شه تا به تاسو نو دا کار به کړو چرې ما فعلو نبهو کړې دا کارو الا قلیلهم مگر لدینا شتابه کې دانه په کې ملاويږي اغي اغیی پا کور ندی پا مال ندی پا باغ و جایداد و حویلی ندی اغیی دا اللہ حکم او گوری که و تیویلوی چه بزان چالکی دیکنه نو یقینا چه اخیبه او دا یهو دیو صحابی تیوی صحابیت بینی قیس و غالبن و تیویی چه گورا خبع منی با زمونگ چه مون تیویلو زمونگ مشارانو تا چه او بل قتل که نبیاتور امراغست و شورو کلو ناغور تا وے چموں تہ ہن دی ویری کنا کموں تہ وے ات ب بیا وے نہ چموں کسنا مل کو نبی علیہ السلام تہ خبر رس دین ناغ وے قسمی خر جزمہ داس خلق دے جی الا ایمان اصبتو فی قلوبہم من الجبال الرواسی زما پ اممت کے داس خلق دے جی ایمان داری پڑنوں کے د مضبوط خرنوں ہم ذات محکمہ مضبوط اغدازه صحابری ابو بکر دی عمر دے ټول صحابری نغی محکم دی په ایمان کې نو قران مجید هغه منابقان توي چې کومه په تاسو باندې دا فرض کړی وي جو زه د کورونو قتل کایو بلی نو کړي باهمو الا قلل منو لقب بابا کې پاتشي ها ولو انهم فعلوا کشر دی خلق ما یو عزون به هغه سو جوه شي بیان ګول شي دا باغې سره لکن خیر لهم رخام حدا بغور و دې ده پارا دې ته ور دي ویل شيری چې تا اده کېد الله رسول په اسلام کې پالا او حتا يحكموا چې په اسلام کې په پیغمبر باندې دې ورته دې ویل چې يوبل قتل کې او زه دخل كورنا کدار شان ګران احکام نرم باندې پروس کول نو بیا نو خته اسان احکام را ته ویل دي لدا خو برې کړو کنه ما يو عزون امرات دغه چدا صالح حکم په دې عمل کړي په دا بول غوا او اشد تثبيتا او رزياده بو او مضبوط وال ديمان او د زړه کې تثبيتا د دې په دین او په ایمان کې د مضبوطوالي لپاره به دا خبره چ په دې عمل کړي ا دین کولا سړی له مضبوطي کې چې دې په دین باندې عمل وکي ترڅ د خپل په گردانې په یادولو نه کیږي و اذا ل اتيناهم ملذنا اجرنا عظيما او به دا غوا کې خامخه ورکل مو مونديتا د خپل جانب نه طرف نه اجر لوي ثواب لوي ډیر لوي اجر به حاصل کړي او کوم بدينه عمل کړي ول حداینهم صلات مستقيمه خو خامخمون با روان کړي ودي پلار نهغه باندې هميشه به ما ساتلیو کلهکه به ساتلیو پلار نهغه باندې نه پدین باندې دین باندې عمل کولا سره دوه رپاې ده حاصلېږي یو غوالي دیم مضبوط او درم اجر عظیم او سلورم استقامت په دین باندې دا په دې وسره حاصلېږي دا کوم حکومت دي ته ویلو چې باغې باندې عمل وکیاوغه آسانو دا غې خبرونه چې قتل لنفس ته او جلاواتنی دا نه غدا تاسو هټګه او من یت الله ور رسول هغه سګو چې تعذ کید الله اده پیغمبر فؤلاء مع الذين فذ خلق بامل گریدا خلق سرا انعن الله علیهم جنان کل دی الله باغی باندې مینن نبیینا چې پیغمبران دی او صدیقین خلق دی او شهدا او او شهیدان دی او صالحین ان خلق دی خوش قسمت ان یک بخ دی او کامیاب خلق دی صحابه براتلو یانصاری راغ نبی صلی الله تعالی و سلام ته اړیر خپاو فهم جنو نبی لسلام د دبو څخه چبلای نه مالي ارګه زې تا نه مچ خپناغ و جګوره زما تا سره ډېر محبت ته ترا در خپل ځان نهخواږې دا او نهخواې د اهللوال نه چې کور ته لاړ شم نو تهه ته یادږې او تا ته نو نوړمې پهای شي په جکه پی ک وکم چېر وفات پات به را ځي نو زه به رممه تاسو باندې به دد راځي نبی اوبره ست تاو قیامت کې چې باز ان انبیاء و سره به او موږ وګورې چتاوست رسیدې شو ملياوی کوو کنه دا خبره میګم جن کوي دغه پیغام نبی علی صلاتو والسلام ورته و دا خبره وتا وکړه مایه ته الله پر رسول چې چا د الله او د پیغمبر حکم منو ندی باغي سره مل کیږي نزدې به سره دی دا شان بل روایت هم ده چې صحابي وایي ج نبی علیہ السلام تو جزما تا سلام محبت ده. او بیا گور چم ملاوی کو کنه نبی علیہ السلام و تمام دغه الفاظ وی نهایت برکت عام قانون هم داوګر دې چا تعدد الله او پیغمبروک راغه به ملګری دې پیغمبر سره ولی محبت اوګه من اطع الله من اطعني فقد اطع الله ومن عصاني فقد عصى چا چاچ زما حکم منو نو الله حکم یو منو او چاچ زما خلاف کو نو ده الله خلاف یو کو کلي وينو ټول امت به زما جنت ته ځي انا غاسو بن دي چينكارو کي چا زن زن صحابو و شي دا به سو کي چينكارو کي ابي له سلام وي چاچ زما طاعتو کي جنت ته بللش زما خلاف کو نا غينكارو کو نګورا چې ده پیغمبر د طاعت حکم منو نه انکار وکو نو دا چلے جنت ته ځي خبره ده او ته لازم رازند چلای جنت تبوزی ملګرتیا او ته حاصلېګه د هغه خلکو انعام الله علیهم چې نام کړی د الله باغي من منن نبیینا چې پیغمبران دي نبی چاته وي چې د الله د طرف نو ته راضی او هغه وه رسی خلکو ته بیان وکي وصدیقینا هغه کو چې رشتنی دي صدیق هغه چاته وي چې پیغمبر د کم احکام راضی نو بغیر هغه کې د دلیل لا ټولو مټولو هغه باندې د زرنا تصدیق کیو معنی نو توي صدیق او شهدا او شهیدانو چې کوم میشن او کم دعوت د پیغمبر دی او کم بیان او کم دین نو هغه باندې خپل ځان قربانو لته تیار دی او حاضر دی نو ته وي شهید او صالح صالحین دی اگا خلاف چه داغی فطرت جوڑ شوی دی پا نیکی بانده ادبا دین جدا دی چه عمل کینو نیک کئی ادبا دو نظان ساتی دا صفاتو پا دیکی خو اعلامر تبیوالا او اصل مصداق دې صحابه کرام او روز تو جو داغی نسوا سمر امت تی نو پا دا رجا کی اگیت نشی رسی دی صحابو دیر شان دی دیر لوی مقام دی دا حضرات چیو صحابه کرام دی په مرتبه کې د ټولو نه اوچتو دا مد د اولیاء و و او د نیکانو باندې ګار ټول لډیر چتو ولی هو ډیر په کاوه مرتبه کې دی دی په نسبت باندې چې په نمبر 500 درجه هغه د صحابه نبی علیه صلاتو و سلام څومره ترغيبات ذکر کړو کله ویلو چې کامیاب بدل اسوک د په دنیا کې کامیاب بدل نجنا کي ڳوله ۽ ونيو ما انا عليه واصحابي اغا جزاء اعظم اصحاب باغي بندي اغا دين نج باغي سو کرواني ناغا ڪامياب دي ظانم ذڪر ڪو صحابين ذڪر قدم هرو پرتا کلو هي خبره کي اغا خلاف ورزن او ڪري کدا سے مسائل چٽولو پيڄ ما نو داګه دلیل او اجازهت ملو د پیغمبر دا ویلیو کنه چې جماعته به داري وکړه او صحابو ته به داري وکړه چې هغه سایلار مندون کې دی او پنه غلار روان دي نو چې صحابه پهځماو کې پېو خبره نو په سر کې چې هغه حجت دلیل نو عمل د صحابیت اس پک کتل دا غوډېره د جهل خبره ده قرآن و مجید خداقی ایمان معیار گرزو لده عمل خداقی روست خبرده آمینو کما آمن الناس فا این آمنو بمثل ما آمنتم به داس ایمان روڑه څنګه چه صحابو ایمان روڑه اکا دی خلق ایمان روڑه بشان دارده چه صحابو ایمان روڑه نو دیلارو منده حقا دی حتادو حدایت خودی صراح حاصل ده چه تا تاریخو د سنگ چه دنبی علیه د ژوند معاملې نو به هغه شان عمل په صحابهو کړو نو د وخت د تقاضا مطابق چ نه ویني خبره له عقلې خرسټو دور کې ا سحابهو په اجماع وکړه راغه نو مته هغه سبق پاتې شو نو د هغه تاریخ د عمل په جهاد کې په منس کې دغه شانته په تجارت کې یو بل سره په س رااحمی کې لینندین کې د ټولو کې دغې مصداق او دغې عمل پروت دی ولی ځکه چې شاگردانوکن د بیا غمبر خه نو د نبی لیات او سلام نروستو چې د دن کم خدمتو کم میشنو تبلیغ جهادو هغه صاحابو کړی نو د ساحبه عمل ته می یا ته به قتل په کاري ځکه وستتو دو کې مختلفې ممسیوي در سره راغلی وي چې پاره وب صحابه اجماع کوله یاره تر هغه شو یاد هغه بدکاری خلقو دوته نه چې بدکاری وکړه نو اب بکر د له صحابه را جمع کړو دې سره څوک په اسلې پي وکړه چې دې وسوځه موړه بیکنو د صحابه ناغه خورون د پاره یقینن چې حجت دې توی شان او مکان د صحابه چې پیغمبر پسې مرتبه او صدیقین د صحابه شرو شو او پاغ کې دا مراتب دي س ک دقین دي س کې شوهداریي س ک سالی حینديغري چې دکششانې خبره منلی ده دکه د او ب که د لا دارج چ خل قوورته و ملګري خو به نور نورې خبریم کولی ناشنا خدا دا بګ ناشنا شننا خبره کړي یویللي چې رشته تللیمه م مسجد اقساه تللیمه بیا عرشته تللییم په ی شپ کې بلکې د شپې په لګ کې نو ابو بکر رضی اللہ عنہ چکه غویله داغه خبره نبی عام بالکل یقیني ده بغیر د دلیل معلومولو د پوس کولو دغه شانته تصدیق او په زړه باندې او بلکه پارکان او بجبا ندا مقام د صدیقیت شهادتی عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ او علی رضی اللہ عنهم خدغه چا غې په مقام د شهادت کې چې د هغې شهادت پیشغوی نبی د سلام په جون کې کړی وه چې د او د غر کې روانو وړه کې د نو ته خوا زما تا باندې خو پیغمبرو لړ دی شوهده در باندې ولاړلینا موقعېونهبي اسلام سره او ب ک او مار د لاون هومان د د لاونو نو دا مرتبه د شهادت چګوره هغې د الله بدین باندې خپل ځان قبانه څومره جیدونو کې شریک شوي او مال دولت په نبی له سلام او بدین قربان کړلې چې عمر رضی الله عنه نیم مال ورو او بکر رضی الله عنه ټول مال ورو دغه عثمان رضی الله عنه سمره مال لګاو هغه کوی هغه ستو د يهودینو وګران قیمتمان دی به وقف کټول مسلمانانو بلکې کافرته چوبه تسکل یاده شان د نور مال دولت او غرباو سره امداد په جهاد کې نومال او بدن ټول قربانو د الله په دین باندې دا مکان در شهدا صالحین دي چې داريف اترط باندې کې باندې جوړل ټول صحابه دي علي راد الله انو تغن رست نور صحابه دا صحابه په اترط داسې جوړو چې بدکار به بدګنل 아 جنې کار به لیدنه باغه به خوشاله حکم به کو چې داسې وکړي اګه علي راد الله انو صحابي ته وي Tale gam یو کار پسې چاره په تاسو پیغمبر بخبل له لېقې له عمر هغه څه دي او چې د دم قبر ویني ناغو نه لوه برابره پریزه داګه دا قبر نشوي چې د خلکو په تندله جوړ کړي قبر خو یو لېشته په اسلام کې یو لېش خاورې ده پاسو چته شي هغه ته لګي زده د مسلمانانو ميت کده کافر قبر نو ناګي مې عزتې څوک نه کې مسلمان هغه پریزه د دینس چې څومره وچت د خلکو جوړ کړي شو شاري نا غټول ختم کوونړو نن کې وسړي پدې عملي کې نو خلک به سمره بد وي هغه دې لیدو چې دا نيک نه بلکې دا بدی دي شروع ستو نه نه داسې یو شکل جوړ شي چې نبی عليه السلام ویلو په هغه وخت کې چللا زماده قبرنا وسن مجوڑه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد چې دا غي تعظيم کېږي عبادت کېږي داسې یو وسن ته مجوڑه وسن خوبتوي نه هر بوټ نه یادې کنه داغه ما نبی بوت ته چې شش بدللی او تعظیم د بوت پشان کیږي قدر د بوت پشان کیږي او سلوکو سره د بوت پشان وس دا وګره سمره جوړشوي دی له ګیاړي چې هوای زریه د مال او د کسد جوړه کړی دا جناست تیرا وڼډول کې بلخوا زریه د بدکارو د ده چې بدماشان راځي تپوس کیند من جوور نه چې څنګه سوک راغلی دی کنه نه نه او ته یادي دانه مانبه راغلی دا وکنه دا عمر پدی کې تیر شو یردیو والی دا قبر سر سوگدانا رواکی داگه شانتی ناپو زنان راځي آگه منخ تروری منخ خدا اللہ دو نمحق دی نو داگیر اللہ پا نمان منخ دا داگه سبب دا شرک گردیو دا مسلمانان و زنانو نکاو سره گی سوگ پوئی گی پدی باندی یا اگه سانتر دی دا بدکارو د بدماشانو نو داس زونه نړله او ختمول په کار دی سره پررسین حکومت کې په کرون روپ پ لي نو فت د صالحینو هغه دا او چې نکیته به نکیوي باغې به عمل کو او چې بدکار کار بهلی دو د هغې نه به من کوله بلکېغه به ډیر سخ خوبان سرا مناکول او رووانول به دی تهوي مقام د صحابوغا ځکه پهدنین کې غار دي چې د هغې عمل بالکل په سنت باندې مواافکو. او دا هغه چې په عمل یجمعو شو نو پایا کې بیا را چاين کار نوخه هغه وخت کې چاين کار نه کوي نو سبا سره ساوکي سیاواداګ نه چفو نه نو یاد خبره او دوی مفسر ذکر کوي چې د دینه مالمیږي چې چا طاقت د الله او د پیغمبرونو کو نو هغه د دینه مالګرتیا نه محروم دي لکه منافقان چې مخ کې ذکر شو وحسنوا اولائک رفیقا اريال خاسته دي دا خلق په عمل ګرځي یا کی چ دي سره ته ملګری شو کنه او دا رفاقت هملګر دیه په سبا نه حاصله کی چته دی په نقش قدم روانش او دی په طریقه باندې عملو وکي دا نبی په طریقه او د نبی په طریقو کې کدا څه وی چې هغه په مختلفو شکلونه وي نبی او صحابه معیار ته ګوري چې دا کم یونه ډېر په قوید لایلو سره منقوله راغله په هغه په روانیه چ دواله رات صحیح اصل شي پاريو د چ عملو کې نیولې نه پورا دا داغه آسانې قوم دا نن داګه خلک نه بل څه پیدا واغاسته و ته وي صدا یو قران دی یو دین دی او خلک پکې تاس نسته نه ځان په اوکل دا خو د علم خبرې دا ذا الکل من الله دی فضل له طرف الله نه چله چاته ملګر دي نصیب کې د دې خلکو او توفيق ولا ور کې داږي دا کلو <تصفح> نګورئ قران نور مجید ترغیبات ذکر کې ته آتا او په دې انداز کې چې داړي له فضل له د بل قسم ترغیب شي وکړه صاحب الله علیما غفره الله پوہ حکم کې هغه مرا وته چې جهاد ته تیار یو کې یا ایو الذین امنوا ایمانو ولو خذو واخلی خپل الاحتیاطو خپل احتیاط ځان سره واخلی د جهاد د پاره اگر سامان وی تربیت وی عقل او فهم د کول وی اگر شانتی مهارتونه د حرب او د جهاد د کول وی اغه نن سره واخله سامان جوړکه واسلې تیاریکه چې څومره ستا سره نکیګه تر اخیری دورونو پورې څومره د جهاد لپاره سامان دی اگر ټمون دی اکه می زایل لريار سو نو قران وی خزو دې کې بکو ته نه کوي واخل خپل احتیاط فَارْفُرُ صَبَاتِن فَسُودَ لِدَلِڈَلِ اَمِلْ فِرُ جَمِيعَ يَوْزَئْتُول نُقِيْتَ بَغُورَين يَا زَانْ زَلَ جَمَاعَتُنُوزَ او یا ټُولُوزَ وَإِنَّ مِنْكُمْ زَجَر مُدَاهِنِينَ او يَا کینانو سَاصُونَ لَمَلَّيَ بَطَّ أَنَّ قَامَ قَارَ سُودِي چُرُسْتُقِي خَلْقُ لَنَ دِ جِهَادْنَا فَخْبَلُ أَمْرُسْتُقِي گِي انُور خَلْقُ أَمْرُسْتُقِي مُن أَيُوبَل دَذَاسِ پروپَگَندِې اگر خلقوم داسره چل تکي پاله مسلمانان شتاو دابو څنګه چلي هم لم لم له بطي ان ادب سن خوا مسلمانان دي ابل خوا کافر کافرو په له کري مسلمانان جنگي کي د هندستان تر طرف نه یا د بل طرف اف نه چې ديم له شي ندي ته بسو ايو اي بل <تصفح> <ایسو تا موائکنة تصفح> دا اي کنه بلدا چري زله د کو په قانون کي یا نوکري کي یا مرست کي دا وغلیب کاند چمالک دکو پر دی نوردان له تجارت سبب سکو کنه توسل فوجي ګرځي چې دکو پر مرسته باکی او نقصان دا غيش نو تاخير باندې کې بداس خبرو چې jihad نه خلق ورستکه لملا یو بطئ ان خامکه اګا جوړي چې تاخير کوي ټال مټول کوي او ورسټکه خلق له jihad نه فاین اصابتکم مصیبت پس کچره ورسي تا مصیبت دی خو سره لاند او تاسو لانه سا تکلیف جور شو شکستراغی او داس نور سا حالات جور شو مصیبت و تکلیف و زخم و رصیدو قال قد انعم الله علیو نو دیوی یقنا انعم کرد الله پا ما باندی اذ لم اکم معهم شهید کل چه نوم زود دی سر حاضر خوال چه سو سر نومه کلیو گورا سمر مصیبت جور شو بس ما الله لا فضلك قد انعم الله عليا ذا ذا لا فضلك ذاوي زمن فلس قابليه نري او تديرا جنگ نا پاتيش دي جہاد نا پاتيش دي داوي ني چزا ذا ظاهر زحم نا با سما زبادن ولي غڑے هوگار غارش گله ایمان هوگار من الله الله لا يقولن رخام ادا خبر কই কাอัล্লাম تاکুম বাইনাকুম ও বাইনাহুম মওদ্দা লাগতনি অমিয় স্টাস ও অমিয়স দদকে মুহাববতা ও দোস্তি তা খবর নে দাস মডমি কি আদা পরিয়াত কই যে তবে চকে নি তে সানুক মাল গলে নেদি আদমখ কেন কবা দাওয়ি কুলি ওয়েবে ইসোই ইয়ালে তনি কোন্তামাহম আফসোসে মালারা চিবে সদে দিসরা چ مالم را ولې او اگر نعمت حاصل شي وي ميره غټي صبره تملو شي وا دا پورا کامیاب وي دې باغه ته ما ځکلوا کا څه زو سره وي یا له دې كون ته نو له ديو خدا ته وي چز يم خپل ملګری دي او ني صاحبي چلوې چې زرا سره هم هم ما مش میرا درګړم پدې هونه کېږي پدې کېږي چې تب عمل جهاد سره تربيت حاصل کيه عملګر شي په دې دي نظر نه چې را مال راغې را نه اوکنه شهادت همتلو او مقصود مؤمن نه مال غنیمت نه کشور کشای د مؤمن مقصود سره هغه با بس چې شهید شمه مقام را ته حاصل شي نه دا چې مال را ته حاصل شي غنیمت کې انا دا چه زمه هکومه زیاد شیه و سلطانه تا دیر شیه و دا بادشهی لگه ورو کشو چه اوگدا شیه که نا کشوال کشایی دا به اینه مقصوده نان دانیشته چه مونده شهید شو نا انان خدا را بس دا سیز دیر شیه نو ده گه ته جنگ بیده جنگ لیا جیهاد نایه نو ده وی چه افصوص دی ساراوی چه ور ساراوی اسی خمیدلتا داوی کولی امو س و دارا جی پاکا نوکاکی و سرا نوما و کامیابی را تا میلاو نشو خواه، اچیل تا د را سیده مومنان را تا ندیسه وی شکر دیه ډې وی احسان را بانده و کچه زدی سرا نوما نیو خواه و تا او بل خواه و تا بیا دا افسوس پا نظر گوری چې افسوس تی چیزو سرا وی نخبار قرآن و مجید علاج زکر کیچه پاکا فلی و قاتل پس کوي في سبيل الله بلارده الله کې الذين اخلق يشرون الحياه الدنيا بالاخره یو چوي غاسته ژوند د دنیا په اخرت ته مال باندې نظر ساتي سره جهاد وکړي تر په عکس انیا سباګه ادهم بهتر معنی چدا خلق جهاد نشکوي چې داګي نظر په مال دي ځنګ نه کې جهاد دي کې بلارده الله کې اخلق يشرون الحياه الدنيا بالاخره چ قرباني ژوند دنیا په آخرت باندې يسرونه خرسي قرباني الله سره بهاي کوي الله ما دل خپل مال او بدن درکو عمله وسره کې شهادت او جنت او رضا نو دغه خلک jihad کولیش په سبيل الله قید وسراول کې ذکر ک ډیر ضروری دي او کنه نیت بس افاده تي او ميه قاتل په سبيل الله هغه څوک چې ځان کې بلارد الله کې هغه ته jihad قتل او قتل، فرض قتل کړي شهيد کړي او یا غليبو یا غالب لیبرا دې نو د ولا خبرې غوړې ده فیدی دي ښا د کامیابی دي فصوفنتی اجرنا عظیما فذردا چمور کودلنا اجر لوي که شو نو اجر ده غالب شو نو jihad خداو کو کنه اجر ولا ثابت شه ترسته <تصف> به تل مل هو شي نو وس نه ولا ورک اجرنا عظیما لوي یا جو امن لوي دي نو اجر عمل امل څنګه لري چمال قرباني وخت قرباني عدا غشنده نفس دلال کو قربان کو ځکه نفس چې ستاجوندې ا دې په لګه ټوبو نووي کنه تبه په اړوم جهاد لنی شي دیو تړي نو نفس دا قربان کو اهل عيال له قربان کړه دا صرف د خپل ځان او د مال قرباني سره دا دومره قرباني راځي که نو عمل لري لري نو دی وجه اجر لري لري اجرنا عظيما دیو شېسم راځره نو چله د دپوس کی چې ته وړا سوړې نه کوي ما بیا وته ته وړا درکم سو زلا وته چې وی دیو الله دا مې ارمان بیا له دنیا ته او ځنګې دي قاتل کړې شی بیا ژوندې شی بیا قاتل کړې شی بیا ژوندې شی دا له خوان راکی شادت کې وړېره له خوان دی نو دیو دې بداو وي چې راواز ما سره داسه عمل الاوش نده کا پیسہ له ماکړه بیا واپس ونشتاتلو انور د چا څو واخی نوای هر څو لا حاصلې خه سبنینو سی وای چاغو واری هر څو مکمل حاصل دي د چولن کی په کوله یا پټورا دې ډېر په خوند او په سور کې راشه دې په خوګونه پويګه هغه هغه خوګم د زره باردا سي چډر لذته پکې خواند پکې او اکثر موقع کې داسي رشید وی احتلام شيخه دې دمره په سور په جذب دا مقام د شهادت څوک به jihad کول شي؟ نیت صحیح او دنیا باندې نظر نه بلکې په آخرت نظرې داغه سره چې jihad کولې شهاغه وي چرته زو په کې ماشین کمزې موما امال غنیمت بلاته کمزې ملاویږي دا خدای غا نظر خراب ته کنه خدا کو د شهید مقام شي بل طرف تا وګوره د jihad اکبر په جانب باندې چې په دې عام حالاتو کې صدقه طال موقع نه ده یو سړی نه سره جهاد کوي نفس او توې خلاف او پیغمبر ادي سنت راټینګي نو نبی عليه الصلاه والسلام من احیا سنتي عند فساد امتي فلهو اجر مئات الشهيد چا چ زما سنت جو اندی کړل په داس وخت کې چې په ملک کې فساد او ناپوي و نو دره پار د سلو شهیدانو مراجعه ده د سور شهیدانو د سلو شهیدانو او بل روایت کې راځي را 200 شهیدانو نو خیاوغہ د شهید مکان توږه راغې تاسو چې تر رسیدئ او بل خو راسن شهیدان ولې چې روزانه دې شهید کول شي څو پر بس خبرې کې کله بوتا خزا خبرې کې چې تاګوره ګره پره هو دا تاسو چې او کله بوتا ششته خبرې کې چې تا لیکه سمې دینو چې دا سه پڅ پده احکارو کو اواده یو کو هه سامان مټې هم سرار ورجیب کی اذ درې مې له گس جیپ کے گھر سب تا دادہ پچا وماندے اوکڑا نو دادی قتل ک دے شہید ک ولی چ داغه پڑھو وچ چ تو یو تنکل سورہ خلق رسول ترزی نو رضی سڑیڑ لیڑ لوے اجل سوا دے دا خبر ہے دا سنت رو پیغمبر نو بیارے تے سو سو لا قاتلون في سبیل اللہ ترغيبات سشی ویتا سول راج جنگ نہ کے بلار والما استعافينا من الرجال او پرزادول ودا کمزور خلق کی دو مقاصد ذکر کی یو جہاد پالار الله اللہ کے را پاسے دل اسلام ختمو الغوانی نو پاسے جہاد کا دوین مسلمانانی نے ولی باغی ظلمن کی کورنے تے دستری جے دادونا بابو نے تے دستری ہاں دا پتہ نے لگے جو کورٹ تلیشی کنا لوڑو پتہ نےگی او نیولی دے پکے کے چولے دے تکلیفن ضرور نے ول اپی غورن ول ورکي چې ځکه نو ستاسو او تاسو کې ولمو ستادعافینا فرزادول دغه کمزورو کې من الرجال جسري ونثا اذنانی ولویل dane اماشومان کافر ورپيوتنی دل کې لټول بي زته وکړي ا پټول باندې سن مون وکړه ما شما نم پر نه هو تعلیم داری دین داره داری اخلاقو ارث خبره تبو برباد وکړه ادا ته تربیته چې ندین ولړبدي ادغه شانته یره یې دباویه چې بیا غل د جهاد نمورن تخسبه الذين خلق يقولون ربنا اخرجنا ابا من هذه القريه الظالمه اهلها ذذيك لنا جزالمان دي اهل د دې الله ارځيك لنا اباسه چې ظالمان دي ګټو بابا کوم نه ملایويګي او ځان له حرام کړي اللاذ ظالم قام دل دین تعالی پریزی بنده تعالی پریزی منستانه پریزی خپل لا الله قوت لوتا ن پریزی چابیرولال دی ماشینام غسره دی الله دې ظالمان نو ذاته وا لنا ملذ کولی یا او گر پارا د خپل طرف مددگارو ولی یا دوست یو حمايتي وا جعلنا ملذ کنا صویرا او گر دې څنګه پارا د خپل طرف نه یم دادی امدادگارو او گر اومو سره انده کې راشي دا په هر د ورکې د اسیو ښه چې خلکو به پریات کو اغه عالم چې د قران او حديث درس به کات د طالبانو ته ډیرمو ده را روانو با څورو وزنانو وبډا کولې ناغي او تر خپل تر بوچ ته چت چتې ناګوې درس له درس کوم وي خداتاسو کو درس نه کوي نه سي بهغه ما زموږه تاسو نه کوي موږ مسلمانانیو حديث وکانو غزور رایټینګ یې کړیو سل مونږ نه را باندې کې به ګرون را باندې کې آو یي نډي ټکلیف را تل راځي نن د هغه ستر وګخ کولای وی ښا نو راغی چې کینافته شاګردان ته توشو قران راغسته نو خدا جهاد کوو اون کې ګوسې بل جهاد کول غواړي دغه شان مسئله نه کوم نارانسې ګل نه اون او چشو نو بدې اړیکو کې ورک چوسو سوال مخ کې ډېر ولین انقلاب لري اوس ته د خپل د لاسونو سره نقصان او غداری شروع شو نو بس اخردا چې شهیدان شونو د څوک په بالا کوټ کې ځای په ځای و دفن شونو د ځل منو سره خلقو سره نقصان او غداری وکړه دښمنانو سره ملګری شوه نو په تاریخ کې هغه ټولر څخه نو سوال دا غیدار چې الله اعظم د لپاره څوک ګرځه چې له دې ځایه مان د پنځنه کې دا, دا هر دور خپل خپل فرعونیان دي دی د دین مونږه الله او ساتي فمکه کې هم دا حالو ډیر لږه مونیف شو رو د ویلونی دي هغه بیانوي چې الله زهم د پاره سوکو سوکوګر سوکوګر ډیر مده پدې کې تیر شو او اخرته الله كله مسلمانانو باندې او غالب شو او غمل کې واغست نه په هر دور کې دا شوې دي خو الله دي د هندستان په تاریخ کې وګره رسول شو په مسلمانانو وچ اللہ کول رحمت شعب دلی راولګ جمال الدین افغانی دی راولګ اودامشن سلطان دی محمود غزنوی دی دا قسم مجاهدین را پاسول جنن او مغی نسبت کی یو ګور اګه د سلطان وی دنیا تباد شهره پار جنگی دل تو ګورداریه مشنتا کارتا او محمد بن قاسم دی اګه نسبت کی چا خاصه مله کیا غست ملق وباغي بیا پره خو خلکو ته جمعوند او چا ظلم خات <تصفح> نه شي نن نا بو وا دهریه ذهن ولا باغی تر آزاد کی له صحابو مه تر آزاد کی ها ته پیغمبر باندې موکلو نمازه الله اللهم نسبت کی نوښت کیږي نور څه چلو کی چداګی کم حد او او غزا نو چې امریکای ته له دې چې دا بس الہ دی و هغه قودا تو وای دغه جرس د کې مسلمانانو خرد کمزوري دي <تصفح> نه مسلمانان بچره کمزور نه ښا ارضی توار نقصان تم غورا کمزور دي ته وې ته پاغوان خپل عقیده بدل کئ به مسلمان چې عقیده بدل کلا او هغه خلک چې د دنیا د مال دولت په لنج باندې ووري د دی ایمان نه نو پيغه ظلم نه وکړه مسلمان پنن دغه امتحان پروت دی دې په ظهور نه د دی جهاد دې په می ځای لو پټنګ نه وړي او د ایمان نه خود درشه لوټو نو باس دت بیا دی مان پاتنه لګي د دین ازان ساتل واړی سا الذين امنوا اخلقوا مؤمنين يقاتلون في سبيل الله جنگيږي په لار د الله کې ولذين كفروا اغا سان چ کافراندي يقاتلون في سبيل الطاغوت هغه جنگيږي په لار د شیطان کې سونو مقابله را یو خوا مؤمنان الله د دین لپاره نیت د الله ترڅو بل خوا کافر د شیطان پمرسته کې د شیطان نه قانون قااتلو اوطان پهوجې دوستستان د دو شطو د د دوست دا خبره مننی د قانون چ ان کوې د شطان کاته به یقین چللهشیطان د کام زورې علم الذينا د نګورې خلکوته قوم جوول شوته کوفو ا کوم بندکېلا ن خپل واقی مفله ته او په بې او دا کو دکو دا ممران અનગા ક્યો ને વેલે સલામ તબેવે ચમુ તો હો દે ખલ કોલેર તકલી પરવાસો તમુ તે જાતો તો કે ચમુ દી સરા જંગ ગુ જે હા જો કોલે આ જો માગી મુમ કેના બ્રેઝીમ ના યો કારતે નસો કોલે નગો ચી ઇજાઝત ઉશ નો મંગ બોમ સલાસ પખોજો કેના નવેલે સલામ બોર્તે વેચ મા તહકમ શવેર દ સબર ઇન بس ما ته غدا خبره ډیر مدافعه کې تیرې ده اخر دا چې الله تعالی طرف نه اجازه تر راغی فلما كتب عليهم القتال بس کلا چې پر اسری شو په دیمانه ځنګ اذا فريق منهم ناس په وړل او دین يخشون الناس چې يريده خلقنه تخشيت الله بشاندي يريده د نه او اشد خشيه بلکې زياد پیار کې نلاد اعظم نه ودوم رني يريدل سمرد خلقنه ويريدل اده مخ کې نه چې کولی جی جہاد پکار دے بس کبدا فرض شکه نا پتابیا ووری دا د اگ وقت خلق عادت نن مونتا دوی چیرته بو وینې ها کپمون غراغه کنا لبیا بو وینې ادا سی بوکو اگا بوکو یاده دین د خدمت د پاره نور موقو کې بدی چی دا زموږ په لکار دے تبو وینې چې مونږ یې سکتو اجه مو کارایښ نو دا چې دا جہاد مو کارایښ یخشونن تو دخل کو نه یریږي دا غې ده تکلیف نه دا غې ده زخم نه سره د مقابلې نه لکه چې د الله نه یربا کاردا وګوره خبره ذکر کی کنه وقال ربنا اودی اره زمونګه لما كتبت علينا القتال تاول فارس کو بوم باندې جنگ سمره لم ده په بازار پلوړي مخکینه بیاوی چې رکه مونږ له جهاد راغله نبی دا سلام نبی ته پوسنه کول به کوله اچه فرس شنسوی ربنا ایراب زمانگا تاولی فرس کو پمونگ باند جنگا اوکا نا فا این نفیه صف قدماء و ایتمال اولاد و تا ایمن نساء ایلا فاقی که خو وینا توی دلشتا ده اما شمان پاکیت امانان شی اخذ پاکی کونده شی در دوم را تاکلیپونا سخته پاکی تاولی پمونگ باند کو مربیداخا لاله خته عجل قري ولروړلو مونږ غټ دیته کهسبخت د جهات نور هم رسته شوی که نه نوې س بهوهمونږ به هم ل خ شوي وه دا سی به تهحلک نو س لکه مته خو بهور را کړې وه که جون سته لي نمونکلا پسیر کې پوړ نه در ش او دیپخواند پو نه شو کپګدي چیا د می ووسه کوخره اخلا راس دلم او پا پا، کا وزنه امکلی دي نو دا ولادت په باندې په کاولہ دوم شو رس په تربیته په خوګو په باندې په شو نو کله دا جهاد نورم رسه شوی لولا اخرتنه ولې رس نکلمنګ لټې نردېتا دغه دی خدا کنه چې بس جهاد طورت للی ا ما آره خبره اے رشوا خالد بن ولید چویلو رد العلان چ فلانا نامتو اعین الجبانا د پوز العلان استرګی دی ودین شي مونږه سمراج جہادونه کړو سمرا کړه او نکول په جاهلیت کې سمراج جنگونه کړو په اسلام کې سمراج جہادونه کړو په اوجان کې نه حضور ما ده د دین لپاره سمراج ناغه په خپل کاټ کې مری ناغه و چې زماره ما ته و ګوره مونږ ورته زور لگاوه چې شهادت راځي بولې ا دې وی چې ما ورتللی انو بس سري سره خو بیا دا خبره ای نو ولې دې مونږ ورستنو کول څه ته دنیا دا قلما دا دنیا قليل و دا سکه دنیا لګادا دا خو سکه دا تر سکه دا پاره دومره لوی دا اخرت خواګان امتون جنت لري دې دا سکه دا پاره یو خواطا تلوي پروگرام شوی دې هه ته عام تیار دې میوي تیار دې انت معاش شوی ابل خاطرچی تاول صبر وکړه زغم چل تللیګا تا کا حکم نو تاسو کې پښېل راځلې نه بیا ست نه دا خو له غوخه آو دا خو لګمو قیږه ګناګار او خبره واه اوی شپکه خو یا وخت دی کدی کې رسو کړو لاګر وخا کدی کې رسوګنو وخا کینی بارام کینی نه خو یو ټیمې وی نو د دنیا دا عمر دا خو یو وخت دی کې خو کسو شنو خلا کینی بیا څه پته لګي خو بس دې ځکه کر دنیا دا د دا مثال خوب ده په خوب ک او سړی خایسته با و خایستهبانک ل و ا ډېر خوشحاله شي په سولی پهې موګې و کې او راخ شي نو بیا خ د دا یغې پهخ بیا خبره نو د دنیا دا سیزونه خو لګ وختې خوب دی دا خو نه چا سره ځي نه چا وړو په ته دوکه کېږي دنیاسهکه لون مط دنیاقلیل معنا چې مته وي چې کله به یلاپ لاې نوه بیا باندو ته وژللو الته معلومه سکرتاری را وډېره پسی حوا نن چې باندو ته درځم کنه ناګي بلشام خبرې کې حیران بشوته چا غږه کې تبرګې پرته نه دانوي الکه دا کوثرې ویره وله کوثرې وته وي کوثرہ کول کې کنه دا سي الفاظي چداګه کار فر موافقه دوی یې لاله انا صحابې چې دا مته اوسه ته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 که اړمایي خلک نيول لري کي دي چا ورلم نو 16 خلک نيول لري دالو کي موږي باقي اغه دا کله نوي اسلامي له دنیا مردار دا اج سو ور پته شي دنا لاس په اوه اودا سکه د دنیا لګا دا غره دا بار دا غچا ځانه بچره دنیا غره دا بار دا غچا جو يرد الله وارای د بار د هغه جاجزانه بچو خلاب د پیغمبرنا او د جهادنا را پاتې کیدون تقوا چې رب کې د الله حل ولا ظلمون فتیلا او تو سر با ظلمون کلی شي زرا هغه خبره فتیلا هغه معمولې پوسټ کنه د کجوري اډو کی د پاسه چی دنه کجوره کولاو کې هغه فتیل له معمولې زرا پوسټ کې دوه برابر زرا ظلمون کلی شي تاسو د عاملون رسولونو د اجرونو اغتوی ددا دمرګ نه ځان بچوم عینما تکونو کم زه جه تاسو یودریکوم الملمتو نو رائټنګ بکیتاسو لپاره مرګ قام گیر بکیتاسو تاسو ول او كنتم اگر جه تاسو فی بروجم شیدا پاکي بروجونو مضبوطو کې قلاغانو مضبوطو محکمو کې مرګ بارګه قرآن وی لوسی د امر تاسو له مخه راضي نه ته چوسم رمایندای نه دومره مرګ تورنځ دی نو کې د د رضا نه ایو سړی ځان په شاله راوي چې دا زماره ګهرې کې مرغان مړ کوما نو دا څنګه خبره کومه مضبوطه قلاغانو کې یې کنه موند مرګ نشي بچ کې ما شیدا یو مشیده مشیدا او یو ما شیدا دې څوک وي چې یو څه دې اسو په ما شیدا غږه راځي ردم کوي نو او مشیدا کې ځکه خپل شيوې په چینو باندې نو پدازه برجونو کې او په داسه قلاغانو کې ها معنا پکې برج ظاهرې دوته وي د لوري نخکاري واینه تصيبهم حسناتهم اکشرورتی دي تخشالي یقول دي وايي هذي من عند الله داد تر په دالانا دموته دا چروسن دار الله تر په نخه تبوې شرده وړه راخه خبره وکړه د دې راخخکاري وګرځتو ګوري د پبن به پوشه چې دا دې بل مطلب وو